den här poddsändningen i anslutning till selablog.wordpress.com I bakgrunden hörs en melodi som ursprungligen är skriven av Eleanor Farton som Morning Has Broken Den här versionen är ett arrangemang av Nick Fletcher och är hämtad ifrån skivan dagen, utgiven på David Media år 2004 Mitt namn är Daniel Blomqvist och du är mycket välkommen hit Den här sändningen som kan kallas CelaPod, Pod. Jag tänkte att komplettera Cela blogg på wordpress.com och i samma anda som bloggen relaterar till filosofiska och teologiska ämnen. Min förhoppning är att Cela lyssnarna med tankeveckan och inspirerande musik, berättelser och reflektioner. Jag som sänder heter Daniel Blomqvist och jag kan man säga... En kristensökare som vill föra vidare intryck och låta eventuella ljusstrålar som träffar mig reflekteras ut över nätet. I och med att jag kommer att börja plugga filosofi vid Lunds universitet i höst så håller jag på och söker bostad i Lund. Och i den processen så har jag kommit i kontakt med kyrkoherde Christian Brav som är präst igen kyrka i närheten av där jag bor nu. Och brav är också doktor, docent, författare med till ett stort antal böcker. Både facklitteratur och skönlitteratur. Och när jag pratade med honom över telefon så förklarade han för mig vad han ser som den viktigaste frågan för filosofin och för kyrkan idag. Men jag var inte riktigt med på det som han sa och han lovade att skicka mig igenom sina böcker. Och så igår så fick jag hem ett exemplar av Bravs bok Den stora förvandlingen ifrån 2001. Och när jag, jag började läsa den då när jag kom någonstans halvvägs in i boken så ställs frågan rakt ut igen. Vilken blir den kristna tankens uppgift i det tredje årtusendet? Och brav svarade då med ett citat ifrån teologidoktor Kjell Pettersson eller Pettersson att 2000-talets teologiska uppgift är människan. Nämligen då, vad är människan och hur den är människan? Och bra att peka på... ...att den bärande pelare i den moderna människosynen har varit humanismen. Det vill säga tron på människans godhet och förnuft. Och på den här tanken vilar då... Eh, Visar tänkningar skriver bra vårt eh, demokratiska statsskik, skulle säga, vårt så kallade demokratiska statsskick, skolans pedagogik, kriminalvården och också mycket annat av modern moral och livsfilosofi. Eh, bra pekar på att, eller bra menar att denna bild behöver relativiseras till en mer balanserad bild, nämligen då människan som är en fallen avbild utav av rygga något motsvarande finns tycker jag redan eh, naturligtvis i eh, de postmoderna filosoferna till frågesättande av godhet och förnuft. De här tänkarna eh, menar ju då i överensstämmelse med Bordas lära att människan eh, kan reduceras till ett konglomerat av föränderliga processer. Eh, människan är diskurser, tecken och definitioner utan någon egentligen fast substans så vad är människan? människan är tomhet, svarar Buddha tomhet fortsätter predikaren det som finns har redan tidigare ett namn och vad människan är redan känt som författaren till predikaren skriver i kapitel 6 och vers 10 människan är konstruktion, svarar på postmodernisten Vems konstruktion, kan man fråga sig? Postmodernismen är en fortsättning utav tanken om Guds död. Postmodernismen är avgudens död och inklusive då den fetisch som utgörs av det egna egot. Guds död är också döden för ordet som var i begynnelsen och dess inkarnation i sanningen med stort res. Ändå erkänner postmodernismen livet. Och vägen. Och det är den lilla guden, den humanistiska hjälpguden, som har dött för att till plats den större, mer mystiska och mer gudomliga gud. Detta är en. Den har tanken har jag framfört så många. Och jag rekommenderar, jag märker att jag har glidit in på ett sidospår här. Men jag skulle vilja rekommendera att ge in Sven Nungsons bok. I det här ämnet Guds återkomst. Utgiven på. Förlaget Glenta 2004 Jane ens som guds återkomst. Kan det? 2004 det? Men som sagt, jag glider ifrån ämnet. Vad är människan? människa? Brav betonar att människan för kristendomen är både både kropp och själ utan någon innebördes, utan någon inbördes hierarki och jag instämmer och vill kanske gå ännu längre att attribut, kultur, kontext, språk. Hjärta, gener, genus. Kön, lön, betyg. Begär, ögon, öron. Hudfärg, benmärg. Kvarkar, kolatomer, frisyr, frukost. Tro, skor, tid. Tyngdlag, vänner, syskon. Men också trasighet, sjukdom. Kärlek och synd. och gudsrelation, själ och ande. Allt det här är mänskliga organ. Och att vi skulle kunna lägga till filosofin, vetenskapen, teologin och religionen. Och de här enorma öderrymden som finns mellan elektronerna. Ni som läser på min blogg har kanske lagt märke till diskussionen som har förts om de här mellanrummet i atomerna. Ehm. Frågan om vem människan är är för mig intimt sammanflätad med frågan om vem Gud är. Myter och mysterier om människan som formar till Guds avbild av den jord som bildats av hans ord. Kristus som samtidigt är Guds son och människosonen. Den heliga ande som gör Gud om en närvarande i människan och människan som återkommer återvänder till jorden för att med hela skapelsen återfödas till något som ännu är odefinierat livet utan tidsbegränsningar. Musiken i bakgrunden är hämtad ifrån Phil Keggis skriva Cinema, The Cinemascapes från 2001 och arrangemanget heter Paint in the Town. Någonstans i södra Europa fanns ett gammalt anrikt kloster, med rötter långt tillbaka i tiden. En gång hade det varit ett stort och blomstrande kloster men av allt detta fanns det inte mycket kvar. Klostret låg långt ut i ödemarken bara ett fåtal munkar levde kvar och alla hade uppnått hög ålder. Dessutom kämpade klostret mindre stridigheter och en mycket dålig ekonomi. Det både syntes och kändes att detta var ett döende kloster. Inom tio år skulle alla munkarna vara borta. Dessa dystra framtidsutsikter Oroad i klostrets Abbot och en dag beslöt han sig för att söka upp en judisk rabbin som då och då drogs i undan i en djupt in i skogarna som omgav klostret. Kanske kunde han ge råd i den här bekymmersamma situationen? De två männen samtalade länge med varandra. Till sist tog abotten mot till sig och bad rabbinen om råd. Fanns det möjligen något att säga? Som skulle kunna rädda deras utövande orden. Rabbinen svarade att nej. Tyvärr hade han ingenting. Det enda han kunde säga var att Messias var För döm. Tyckte, tycktes detta svaret på något vis självklart. Eftersom Messias redan hade kommit. Han skulle inte ha behövt fundera mycket mer över saken. Men det var någonting som inte riktigt ville släppa med rabbinens ord. Lådde kanske någonting annat bakom. Fundensam vände hem hemåt igen. Vad kunde budskapet egentligen betyda? Tanken att någon av klostrets torra, tröga, gamla munkar skulle vara messias tycktes fullständigt omöjlig. Många gånger genom åren hade Abboten till och med frågat sig om de ens kunde vara kristna. I tankarna gick abboten igenom bröderna. Han tänkte på broder Gabriel som hade drabbats av hjärnblödning och som varit sängbunden i mer än tio år. Han tänkte på broder Vincent som alltid luktade illa och som glufsade i sin maten så att de andra blev irriterade. Han tänkte också på broder Filip, mannen som lyckades förpesta stämningen med sina elaka kommentarer och sitt ständiga klagande. Eller Geoy som alltid pratade utan att egentligen få någonting sagt. Tanken att någon av dessa skulle vara messias kändes närmast hädisk. Och så kom Abbotten att tänka på hur Messias beskrivs av profeten Jesaja. Bilden av denna Guds utvalde. Är inte sådan som man först tänker sig? Messias skulle inte vara vacker och tilldragande utan en förraktad man. För vilken man döljer sitt ansikte. Abbotten blev med ens kall. Detta betyder att Gud skulle ha kunnat utse vem som helst av bröderna utan att någon av de andra anade det. Förvirrad och lite skamsen kom Abbotten tillbaka till klostret. Där samlade han bröderna och berättade vad rabbinen hade sagt. Förundrades att bröderna där och såg på varan. En av dem skulle alltså vara Messias. Redan samma kväll kunde man märka en ny stämning i det gamla klostret. Bröderna behandlade varann med en värdnad och en respekt som inte hade funnits där förut. Ingen kunde ju säkert veta vem som Gud hade utsett. Därför var det heller ingen som varken kunde eller vågade behandla varandra som de tidigare hade gjort. Tiden gick. En sen höstkväll bultade det hårt på klosterporten. Det var en ung vandrare som hade kommit vilse och frågade efter vägen. Bröderna bjöd honom att stanna hos dem över natten. Den unge mannen rådde med och var med på kvällsbönen och fick sedan sova i en av de tomma klostercellerna. En vecka senare kom den unge mannen tillbaka- den här gången hade han med sig några kamrater. De ville få känna på den underbara atmosfären som rådde på klostret. Ungdomarna fortsatte att komma och de drog med sig fler. Mer och mer började klostret bli en sorts rastplats för stressade människor. En del av dem stannade under allt längre perioder och ändå kom några av dem till Abbotten och bad om att få stanna i klostret för alltid. En tid senare kom ytterligare norra och så fortsatte klostret att växa. De ville dela brödraskapets fantastiska gemenskap. Ingen av dessa nya ungdomar kunde veta att det inte alltid hade varit en så god atmosfär i klostret. De visste inte att just detta var rabbinens gåva. Den här... Det här lilla stycket är hämtat ur Togny Viren och Mats Johanssons bok Under ytan som är utgiven på Kårja förlag 1997. Och musiken i bakgrunden är hämtad ifrån Peter Johanssons Peter eh, skiva Öklé Stillness. Skiv, eh, spåret heter också Öklé Stillness. Skivan är utgiven på Teta Music. Jag tror Teta 2005. Frid som han en skuldtyngd människa spåret har jag plockat ifrån en skiva som släpptes tidigare i år av Monitor Entertainment Group och skivan heter Salmer och eh, det här spåret är ett arrangemang av Irma Schultzkeller Du som det, Du som sluts en i gudamännskans dina sönder det södda syd förlåten. Sist här hörde du en absolution, förlåtelsens ord, från Ingmar Johanssons skiva till dig, titeln är alltså till dig, eh, kroppen, kroppens och innerlighetens mässa, ifrån 2003 utgiven på Links Music. Och eh, det var allt som jag hade för den här sändningen och jag hoppas eh, att det kommer bli fler sändningar och att du är med mig och lyssnar då också. Mycket välkommen tillbaka.